Andalusen Andalusen Andalusen Bismillah inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'agfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina min yahdihi illahu falamud illa lah wa min yudlil falahadiya lah wa ashkadu en la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمد ابن عبد هو رسول صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا سالتهم عن متاع فاسالهم من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة دلالة وكل دلالة في النار <تصفيق> كاجه ابن القيم وصفة اتوى كنزي ترق الحكمية كي اناكي تتحدث عن نكيم بايدين استماع شريعيسكي مباشرة ويزاني ذا قديو kaže u knjizi Lara ibn an temkin nisa' min ikhtilatihim bil rijal asl kull aslu kulli baliyatin wa sharri kaže nema sumnje da je omogućavanje ženama da se miješaju sa muškarcima temelj osnov svakog belaja i zla wa huwa min adhami asbabi nuzul al uqubat I kaže, to je jedan od naj najvećih razloga spuštanja opštijih kazni od Allaha Đelešanuhu na ljude. Kama ennehu minas babi fesadi u muri la ameti vahasa. Kaže, kao što je to, znači miješanje muškaraca i žena, od razloga uh, opštijeg i, uh, i specifičnog fesada među ljudima wahtilatu wahtilatu ar-rijali bin-nisaa sababun likathr tifawahish wa zina miješanje muškarača sa ženama je razlog mnoštva nemorala i zinalka min asbabil mautil 'am ito je jedan od razloga opće smrti wa tawainil i kaže i spuštanja uh, kuge znači uh, velikih poznatih bolesti koje, ob, koje zahvate više ljudi, više skupina. Ovo su riječi Ibnu Kajima koji govori o obitnosti, opasnosti miješanja muškaraca sa ženama. A naša tema je očeras je baš to. Govorimo o temi miješanja spolova. Pojasnićemo posliješ šta se misli po tom temom. Uh, koje koji situaciji miješanje muškaraca i žena ne podpada i pod ovaj propis i tom uh, i te detalje govorićemo onima inshaAllah. Euh, ovde samo uvod u uvodu navodim da navodim bitnost i važnost ove teme. Naravno, iako mi u našoj sredini muslimani u uopštenom svijetu imaju veći problema, većih belaja od ovoga. Ali je, nema sumnje da je ovo jedan od uh, Od, od jedna od stvari koja je poremećena u umetu, kako umetu uopćeno, uopćeno tako i ovdje koju treba liječiti i vratiti na njine osnove i temelje na kojima je bilo na kojima je umet bio sve do nekih stotinu, stotinu, petdeset, djesto godina u globalu je praktikovao ovaj propis razdvajanje polova muških i ženskih na, na mjestima gdje nije da da nije bila nužda da se miješaju. Govorimo o tim detaljima inshallah. Kaže Šejh Usam bin Temije u svojoj poznatoj ekdelus eh, eh, ratl mustaqim, kaže: "وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء ا هي التمييز Kaže o suneta vjerojesnika sallallahu alejhi ve sellem i suneta njegovih halifa je bilo temiz, znači razdvajanje između bain ar-rijal između muškaraca i žena wal-mutaahilina wal-uzzab oni koji su oženjeni i porodica i oni koji nisu oženjeni mladići koji nisu oženjeni wa kana al-mandub fi as-salati an yakuna ar-rijalu fi muqaddami al od znači uh, mustahab je mendub uh, mustahab je kaže da se u namazu da ljudi budu u prednjim dijelu mešdža znači u prvim safovima u safi muakhiri an al u uh, zadnjim dijelovima mešdža to je poznato na hadis spomenčem ga čeva poznati propis uh, fadla žena i vrijednosti klanjanja žena u zadnjim safovima u odnosu na na one safove koje su bliže muškarcima Pa on asako kaže navodi navodi rieči Ali radi Allahu anhu wa qala aliun radi Allahu anhu ma ma ygharu ahadukum an tuzahima imra'atuhu al'uduj bi man ki biha oh uh, ali radi Allahu govorili kad bio halifa kada su muslimani vezbilo iraku i reagovaju na stanje koje je zatekao, odnosno vidio je da su, da su počele određene muslimanke da izlazi na javna mjesta i da se miješaju sa, o luđu, ovdje se misli sa nemuslimanima, strancima. <clears throat> Ili u tumačenju misli se o luđu, znači ovdje misli se sa strancima, a u tumačenju misli se oni koji jel, koji nju nisu ništa, koji nisu mahrem. Kaže zar, uh, maje garo zar neko od vas. Uh nema ljubomore, nije ljubomora da njegova supruga uh, ulazi u gužvu, miješa se sa strancima i to bi znači znači sa svojim ramenima se uh, dodiruje sa njima. Kaže mu tem je yani fisuk, misli se na Na, na, na pijacama nađi, na mjestima gdje se kupa roba. Wakazalike, lemma kad je bil muhađeru na Medina, kaže također, ovo su riječi bintemije, kaže, također kada su došli muhađeri u Medinu, kanal uzabu jenzilu nedaren ma'rufeten lehu, mutemijizeten an, anduril an mutaahilin. Kaže, oni koji nisu bili ožanjeni, uzabu Uh, oni su bili u kućama uh, poznatim njima koje su bile odvojene od onih koji su bili oženjeni. Fela jenzil uh, uzeb bejnel muta ehlin. Nisu se mješali uh, neoženjeni mladići koji nisu bili ili mladići ili oni koji nisu, nisu i bili, imali porodce uh, sa onima koji su imali porodce. Kaže Ibn Temje wa hadha kulluhu li ennel ihtilata ahad uh, sin, uh, sinfini bil akhir sababul fitne A sve ovo je zbog toga što je miješanje jedno pola sa drugim pola mislim se muškog ženskog i obrnuto sababul fitne da je to razlog fitne kakvog fitne znači da padnu u fitnu jedni ili drugi uh, u smislu da se rodi među njima ono što, a, a, a, želja jednima za drugima što, a, što vodi u haram od misli djela i na kraju da odvede u a, nemoral raz, raz, raz, u raznim vidojima i do zinaluka kaže ibn temje dalje ferrigialo idahtalatu bin nisa kan bi mazilati ihtilati nari bil hatab kaže kada se muš, kada se muškarci pomješaju sa ženama Misli se ovdje naravno onim ženama kojima nisu mahram. Kane bivenzilati ehtilati nari u al hatar. Kaže to je na poput, na stepenu miješanja vatre sa drvima. Zaista lijep primjer, divan primjer. I ovo je tačno, ovo je priroda. Oni muškarci koji ne prilače žene i one žene koji ne prilače muškarci, Znači, uh, oni imaju znači, poremećaj kod sebe, to je definitivno, to je jasno. Imaju poremećaj u svojoj prirodi, ako ne osjećaju privlačnost prema drugom spolu. I zbog toga je došao ovaj propis islama. A onda Ibn Temije nastavlja da ga, dalje govore o ovome, pa spominje čak to. Kaže, uh, znači, detalje govori o, kako su se odvajali, spominje ovaj detalj, kako su se naožanjeni uh, odvajali od onih koji su bili, uh, već zasnovali porodcu. Azal ti dodai kaži ovaj al ne samo to kaže, došlo je u hadisu misli na hadis koji je došlo da je da poslanik sallallahu alejhi ve selleh zabranio muhannath muhannath je osoba <coughs> baš i on to opisao i ne sibja znači ovdje je bilo riječ o djetu koje je došlo u hadisu muhannath kaže osoba koja koja naginjala znači koja nije koja za koju se nije znalo je li muško ili žensko kojim spolu naginje Za tu osobu, znači, niti je potpuno muško, niti je potpuno žensko. Još se nije razvojilo kod njega, a riječ je o, o, o, dječ o dječaku. Poslanik Sadlana zabranio takvom dječaku da ulazi kod žena. To navodim temije. Kaže, pa ako je to uradio, znači, ako je poslanik Sadlana zabranio takvo takvom dietetu da ulazi kod žena šta je onda sa odrasim osobama muškarcima koji imaju inače prema imaju sklonosti prema ženama i žena prema muškarcima pa onda završava još ne samo to kaže kaže belli u feriku baina znači islam je došao sa time ali razlikuju pa između bade dukuran i između bade nisa u islamu imamo propis propispoznati da čak jel u određenim, a, u određenim situacijama treba razvojiti i muškarcima među muškarcima i ženama među ženama o čemu govori Kaže, ida hifatel fitne, kada se bojimo fitne. O čemu je riječ? Kaže, kema kala, sallallahu alaihi sallam, u hadisu, ono poznavate, vredosnovno u hadisu, murruhum bisalati li seb'in. Naređujte vaše odjeci, da klanjaju namaz od sedme godine. Wadribuhum alaiha li ašrin. I uderajte ih od desete godine zbog toga, da bi klanjali. A onda završava sad, kada je, voferriku bejnehum filme dađi. I razvajajte ih u postelji. Koga da razvaja? Znači, ako imaš više muške djece, od 10. godini razvoji, znači, od razvojanja se misli da ne spavao pod istim prekrivračem, pod, pred, pod istim jorganom. Zbog čega? Zbog bojazni, fitni, Ako je to tako došlo za, znači, a, a, a riječ o istom spolu, šta je onda za, za, a, za suprotne spolove odrasle a, koji po prirodi a, naginju teže i privlači ih drugih spola. Ova, ova dva šerijeska teksta, a njih je mnogo, posjećemo, govore učenjaka o ovoj temi. Ili možemo navesti ovdje o što kaže Bohamed Gazali u svojoj, u svojoj knjizi Haul govori govoriće o teme kako nije dozvoljeno da se, da, da se omogući da vajz bude mladić koji je lijep izgledom i koji je prilačan za žene i da dođe u situaciju da gledaju u njek žene i da on ima drži vas. I onda nakon toga gore spomenućemo to u drugom predlogu Mišala, kaži, wa yajibu an yudra bainar rijali wan nisa ha ilu niemne uminezar. Kaže obaveza je da se postavi između muškaraca i žena pregrada. niemne umine nazar da da, da da gledaju jedni u drugi pa ina zalika ida me zanneu el fesad jeto sto je to mogučno da se na, da da da proizvede da uzrokuje fesad Kaže, wal aadatu tashhadu li hadhihi al a kaže, običaj praksa potvrđuju ove munkere wa yajib man'u an-nisa' min huduril mesadili salavat wal majalisi dhikr ida khifati al fitnati i kaze obaveza da se, da se zabrani ženama da prisustvuju da dolaze u mešhide da klanjaju namaze znači farzove, i da prisustvujeme džalice na zikra i mjestima gdje budu zikri, odaj se vrato možda misli na na sufijske zikrove, i da hifetil fitne bihinne, ako se a, a, plašimo, fitne njihove, od njih, koja može doći sa njima. Kaže, وَقَدْ مَنَعَتْ هُنَّ آئِشَةُ رَدِيَ اللَّهُ عَنْهَا pa kaže, a, zabranila je آئشَ رَدِيَ اللَّهُ عَنْهَا to, فَقِيلَ لَهَا ona je govorila da je zabranjeno ženama da idu da klanjaju pa je bilo rečeno kaže inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma mana'a hunna min al kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam nije zabranio ženama da dolaze da klanjaju džamatu faqalet ba pa onat gurla law alima rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma ahdathna ba'dahu la mana'ahu hunn kaže da da zna Allahu poslanik sallallahu alayhi šta su one sa čime su novim došla Kaže, on bi, si, on, on bi njima spriječio da izlaze, da klanjaju u džematu. Na što da misli? Na misli na to, na miješanje sa muškarcima. Nema sumnja oko toga u tomaćenju ovog, ovog hadisa. E, ovo je bio samo uvod da naznačimo bitnost ove teme i njena opasnost. Iako ona o, o, u našim sredinama manje je poznata i e, pogotovo sa strane obrađivanja detalja i širijetskih tekstova koje ukazuju na nju, imamo oni koji to negira, imamo oni koji, koji to podržava dalje Obično imamo ono koju su im stvarima dvije krajnosti. E, sad bi se odmah na to da, da preciziramo o čemu mi stvari ovdje govorimo po pitanju miješanja žena i muškaraca. Odnosno da spomenimo e, definiciju ili jezičko značenje, e, patite, miješanje, u, arapsko, u arapskom svijetu vraća na rič ihtilap, ihtileta pomiješanje. Pa ćemo vratiti na jezičko značenje, pa onda terminološko, e, i da bi onda e, spomenuli detalj oko kojih se učenjaci, oko kojih učenjaci govore, ne spore se, znači nima razilaženje, nego detalj oko kojih učenjaci govore, koji je, taj, koje je to zabranjeno miješanje spolova. I to je vrlo bitno, da se ono razumije. Sa jezičke strane, znači, a, riječ miješanje spolova u arabskom jezičku se vraća na rič ehtelate, odnosno od ta rič haleta. Što u stvari znači, ič ti maori žalbinisa, da se zajedno na jednom mjestu nađu muškarci i žene. Znači, na to se odnosi ta riječ. I tako je spominjaju učenjaci. I čak kažu, jel, uč, učenjaci arabskog jezika, pa, za, a, pa kažu, recimo, imraja te unahilta, kažemo, htelita to bi nas, kaže, to je žena koja se pomiješala sa, sa skupinom ljudi, među kojima naravno ima muškaraca. E, uglavnom, značenje je ovo jezičko, jezičko značenje, znači miješanje muškaraca i žena, od ove riči je htelat, tako isto značenje, glavno imamo i u, u ter, šarijaskoj terminologiji. E, Ovdje je zanimljiva stvar da da ne možemo naći kod prvih učenjaka da su spomenjali kakvu definiciju vezanu za ovaj termin mješanje spolova. Nego uglavnom, e, nego uglavnom su to govorili savremeni učenjaci koji su e, naglašali. Znači da je neko to prije od prvih učenjaka spomenuo šta znači mješanje muša, žena i na što se to odnosi, znači tako nešto ne može znači. Ali imamo od savremenih učenjaka mnogi, mnogi koji su govorili o toj temi. Poput jedne duge definicije od jednog egipatskog šejha poznatog mufti, Abdullah ibn Đarulaha, koji kaže ihtilat, znači kao terminološku definiciju šta je to miješanje. Kaže ičtimao bejine ređuli velmrati ele ti lejset bi mahrem. Kaže, to je spoj sastanak da zajedno budu muško i žensko, da se spoji, znači sastanje muškara sa ženom kojoj on nije mahrem. Kaže Au ičtimao riđal bi nisabi gajrum naharem, ili, znači ovo pojedinačno, ili Ili grupno, jel, muškarci sa ženama, a, sa onih ženama koji, kojima oni nisu mahrami. Fime kanin, wahidin, yumkinuhu, fihi tisalu, fima beynahum. Kaži, to na jednom mjestu gdje je moguće da oni komuniciraju jedni sa drugima. Kako da komuniciraju? Bir nezari, vali šaret i vali kelamu. Gledanjem sa išaretom i sa govorom kad je fa bi bi mraati al ajnabiyya ala halin min al ahwal tutabar ikhtilatan miješanje muškarca sa ženom strankinjom u bilo kojem stanju se ubraja u miješanje spolova Slično tome je rekao i poznati egipatski šejh selefijski Muhammed el-Muqadem u svoju definiciju kaže ištimao da je htilat, mješanje spola u stvari ištimao ređuli bil mareti eleti mar lejised bi mahrem slično njemu znači spo, spajanje odnosno sastajanje muškarca sa ženom koju on nije mahrem ištimao ju edila ribe da se, da se sastanu tako znači da budu zajedno na takav način da to vodi u ribe u sumnju U sumnju znači zašto? Uh, dovodi u sumnju stvari njihovog uh, komuniciranja. Uh, također imao sličnu definiciju od šeha Bimbaza koji kaže išti maori džal bin nisa el džine biat, uh, miješanje spolo kaže uh, sastajanje muškaraca sa ženama strankinjama, Naci onima kojima, kojima oni nisu mahremi, fi mekani vai na jednom mjestu bi bi bi hukm al nuzha wa safar Kaže radi radi posla da bi radili neki na nekom postu ili radi radi trgovine, kupovine, prodaje i kupovine, radi zabave, izleta, putovanja i tome slično a uh, neki učenjaci potrudili u nekim knjigama je spisali da napravi neku uh, definiciju koja je koja je bliža od ovog dosta što su on oni spomenuo uglavnom naveli onako primjer a la najbolji uh, najbliža definicija se kaže da je to liqa mubash znači definicija miješanja uh, suprotnih spolova u šerijatu je to liqa mubashir maksud baina aljinsayn ghayru mukharism muva'a ovaj sporni sporno miješanje muškaraca s žena kaže to je liqa mubashir znači direktni sastanak susret maksud be enerjiset koji je ciljan sa određenom namjerom između dva suprotna spola gayrul mahram oni kojima jedni drugima nisu mahrami ma ma imkane taharuz minhu uz nach znači, moguće da se to izbjegne znači moguće da ni nužda to nije velika potreba niti je nužda Uh, ova definicija je preciznija iz kojeg razloga? Zato što, znači, može biti susret između uh, suprotnih spolova, da bude između, uh, između njih perda da bude, zastor nekakav, iako su na istom mjestu. Onda to nije spurno, var, min, min varajal hijab, i zato kažemo da, da bude, znači, kao mu baš, da bude direktan, bez, bez prepreke, bez zastora. Pa onda da bude maksud, u definiciji treba bude, bude maksud, znači da je ciljano tao spajanj muškaraz i žena. Šta znači ciljanja? Znači da sastavili, da, recimo, da radi neki posao ili, uh, ili da su neko uh, ustanovi, instituciji za, na, zajedničkom, recimo poput škole i tome slično, ili uh, ili nekom, uh, ovaj, nekom poslu kao službenik unutar opštine, državne držav, neke institucije tom i tome slično. Ili neki susreti susreti između, bili vjerski ili nevjerski, između skupina muškaraca i žena ili na putovanju, na izletu i tome slično. Ali pojenta je ovdje znači da to bude ciljano da budu zajedno. Znači ne odnosi se na ono usputno, da se usput ili nenamjerno sretnu i nađu e, zajedno i da, da, budu, da kontaktiraju. E, dalje ovdje, ovdje što je rečeno u definiciji, Znači da je, je ovdje bitno da da je to spojizmeđu muškaraca i žena kojima oni nisu mahrani. Ovdje naravno izuzetak dolazi, izuzetak se odnosi na ono koji dođe da prosi neku ženu, cilje, cilje znači, brak, u tom slučaju to miješanje i taj kontakt je dozvoljen i on izuzetak iz, ovo, iz ovog miješanja, spornog zabranjog miješanja. E, također u ovo ulazi a odaj nas smo rekli kaže iako je, znači ma im kan i tehruz iako je moguće da se izbjegne tako miješanje šta to znači da se izbjegne znači ako je dođemo situacije da se ne može da se izbjegne to miješanje poput poput recimo na Tavafu oko Kaabe jako je teško da se izbjegne miješanje iako ćemo videti ima predaje da iše radjela da je ona ja rešila tavaf sa grupom žena odvojeno od muškaraca takođe prilikom bacanja na na Ramjudimar znači uh, bacanju kamenčića prilikom valja hađa <clears> ovde <throat> govorimo da je govorim, znači, vezano za ibadete takođe uh, da, da da spominu on, one nužne situacije poput toga recimo da se neka osoba da se žensko počilo tušiti ušiti u vodu i da onda muškarac dođe da je spašava nema ko drugi da je spasi ili da je neka neka žena jel uh, požar negdje imaju, ona je u nekoj kući sobi gdje je požar i da ode grupa ili pojedinac muškarac da ih spase. To su znači izuzetci, to su nužne situacije tog miješanja, e, tako da neko ne, ne misli znači da je zabranjeno, ovo sam navodio jednom prilikom, da je zabranjeno da, da musliman ide ulicom i desi se, prolazi neka žena ili svejedno muslimanka i muslimanka i ona, desio se nešto kod nje što zahtjeva, da ju pomogne gdje je znači, u tom slučaju potpadat pod nuž, nužno pomaganje, znači sad je dozvoljeno da je priđe, da kontaktira, da ju pomogne, čak ako treba da je uzme, ako je doživjela nesreću ili tome slično. Znači to su nužne situacije kada je dozvoljeno komunicirati, komunicirati sa ženama i pomoći joj. Naravno u ovo, ovo potpada i liječenje bolesnika, prilikom liječenja, kada je nuž, nužno da, da bude miješanje između spolova, <clears throat> također učenjaci ubraju ovdje odlazak, odlazak žena kod kadije, prilikom presuđivanja na sud i tome slično. To su te neke e, nužne situacije. E, nakon ovoga da spominimo, da spomenu ono najbitnije, a to je Tahril Mehalina Zaka, kako učenjac kaže, a to je u stvari, e, da spominimo stanja, e, moguća stanja miješanja spolova i da vidimo ona koja su sporna, koja nisu, u stvari o kojem mi govorimo ovdje kada govorimo o pitanju, e, ono, što ćemo govorit cijelo vrijeme, a to je da ono šarijerski zabranjeno sporno miješanje suprotnih spolova. Na koje stanje se to misli? Pa učinjavske je zgodilo o toj temi, glavnom neki spodilio na, na tri stanja, neki na četiri, neki na dva, a, naj, a, zna, najbuhvatnije da se spomeni je četiri stanja, moguća miješanja muškaraca i žena. Prvo stanje miješanja, a to je da se pomiješaju a, žene sa a, muškarcima koji su njima mahrem. E, nema, znači, e, nema sumnje oko dozvole ovakvog načina mješanja, da se Znači, žene pomiješaju, budu zajedno u društvu, miješano društvu svojih mahrema. Znači, nema sumnje oko dozvole ovoga. Inači, ne govorimo o ovome. Onda, miješanje, drugo stanje, miješanje žena sa muškacima koji, ili žene, ili žene, svjedno, znači, ujedinilom na žene, sa muškacima koji njima nisu mahrem li fesad sa ciljem činjenja nekog fesada nešto što je šerijski sporno što je zabranjeno takođe znači i ovde laj hal odnosno la, la revni masumji u zabranu ovakvog vida miješanja suprotnih polova treće stanje a to je e, susret ili miješanje žena sa muškarcima koji njima nisu mahremi. Međutim to miješanje bude ograničeno i usp usputno i šarijatski opravdano. Poput čega? Poput e, miješanja prilikom kupo-prodaje. Načini e, kupo-prodaja izuzeta u ovom slučaju. Svejedno kupovina ili prodaja u ovom slučaju, znači praksa je bilo kod muslimana da prodavači budu muškarci, a da bi žene u određenim slučajima išle da kupuju. U tom, u tom slučaju nema smetnje da žena ode i da kontaktira sa prodavačem i da kupi od njeg, da sa njim razgovara. Također, uh, isti fta učenja, ja sam odlija, to je da žena ode kod osobe koja učena, da sa njim razgovara o određenom problemu, životnom, bilo siher, brak ili neko pitanje šarijasko, i da komunicira sa muškarcem, prije nije, naravno, odgovorim u staciji kada nema telefona, Facebooka i ostalog, e, i da zbog toga komunicira. Također radi preuzimanje, ledavanje određene stvari. Meta. Znači, to je ono usputno, usputno, znači, e, e, koje je šerijski opravdano komuniciranje izmođu žena sa muškarcem koji nisu mahreme. Naći po, zbog potrebe. Naći zbog potrebe. Uh e, ovo, ovo se ovdje moglo dodati ovo što imamo danas u praksi, znači što imamo u praksi znači da, da a, tamo gdje nije uređeno, gdje nije uređeno ovaj propis miješanja spolova, gdje nije dozvoljeno da se smiješaju. Pa, pa smo u nužiljakoj potrebi da odemo na to mjesto da odradimo određeni posao da u tom slučaju znači ne upadamo u haram jer nije u našoj mogućnosti da razvojimo tu spolove a moramo obaviti određenu određeni posao koji treba ovdje pričamo mislimo na neke institucije je l ili na nekim na nekim mjestima koje nisu institucije ali čovjek treba da obavi potrebu koji izlazi iz ovog iz ove zabrane, ne govorimo o tome. O, a ovo četvrto stanje, koje je sporno o kojim govorimo, koje je tema večeras, znači njega da naglasimo, a to je miješanje žena sa muškarcima koje njima nisu mahremi, znači, di, koje je direktno, ciljano, koje traje duže vrijeme, a moguće je da se ono izbjegne. Znači ciljano, traje duže vremena, A moguće je da se izbjegne šarijetski. Ovdje muslima, o, učenjaci, kada govore o teme, navode, znači, klasičan primjer je to miješanje spolova, suprotnih spolova u školama. Svijedno bile to, znači, osnovne škole i srednje škole ili e, visokoškolske ustanove, fakulteti, postdiplomski i tako dalje. Znači, to je klasičan primjer tog miješanja. Ili miješanja na nekim... E, e, nevjerskim ili vjerskim skupovima. A mi znamo za vjerske skupove da je u, u širijeskim tekstu a počeo od klanjanja namaza i ostalog da su i čak uh, Bajram namaza da su uh, pre, uh, vaza koji je držao poslanikselo poslanom muškarcima poslanom žena nakon Bajram namaza u meščidu da je uh, da, su, da su muškarci bili odvojeni od žena da je poslanikselo vašelnem ovaj da su napravili vrata posebno ulazu poslaniku u meščidu za žene a posebno bio za muškarce znači to je bilo odna, taj hadis iako onjem ima slabosti uglavnom znalo se da su žene da su žene jel ovaj dolazle posle i izlazle pri muškaraca spominjemo te hadise u tom kontekstu Znači, opet dano glas, znači, ovdje mislimo pod vrstom miješanja, koja je, umu, a, suprotni spolova, muškarac i žena, a, kojima muškarci, a, muškarci, tim ženima nisu mahremi, a, ciljano miješanje, traje duže vremena, a moguće je da se izbjegne, moguće je da se izbjegne. Znači, o toj vrsti miješanja govorimo, koja će riski sporna i koju su učenjaci zabranili, i odmah da kaže znači, a, Sve četiri mezeba su na tom stavu, poznati stav u, u, u islamu, poznati islamski adab i pravilo je to da se na onim mjestima gdje nije nužda da se ne miješaju suprotni spolovi. I to je bilo kod muslimana poznata stvar, pogotovo u vrijeme kada su muškarci bili ljubomorni na svoje žene, na svoje supruge, na svoje čerke, na svoje majke i kada je, kada je bilo nezamislivo da da njihov ženski dio sporodce komunicira a, bude u društvu a, kao što danas imamo sa muškarcima koji njima nisu mahremi što je postala je ovaj jedna velika devijacija unutar muslimanskog umeta, kako ovdje kod nas tako je li u arapskom svijetu negdje više negdje manje znači govorimo o toj vrsti miješanja znači o njoj govorimo i namjeram mi je znači da potom pitanju, pošto je ovdje nastao jedan jedan poremećaj po ovom pitanju. Uh, zato ima poremećaj u smislu da, da, da se pojavili određeni ljudi koji kažu da, da ovo nema, da ovo nema osnova. Ovaj propis kaže nema osnova. I ubacuju su šubu. Evo kako je ta došla šuba. Kažu ne postoji, došli su određeni i čak neki koji nose er odoru. Euh odvaru uh, učenog čovjeka ili ima neko šarijalsko zvanje, rekli su, kaže, riječ ihtilat, a to je miješanje spolova, suprotni, kaže, ta riječ, kaže, mustahdesa fi asrina, kaže, ta riječ, to je, kaže, izmišljena u novi vreme, to ne postoji ta riječ. Kaže, lem tu stamel fi mevdi min kor'an kerim, ta riječ nije došla, kaže, u Niti je, kaže, igdje je došla, kaže, ne samo da nije došla kranu, nego kaže, kaže, la bi laf si sa vola Niti je došla, uh, znači, ta riječ haleta i hteleta, niti je tem riječi došla, niti je, kaže, došla riječ u, u, u prenesenom, uh, indirektnom značenju, da upokazuje na to. Kaže, u olem teri fi ei hadithi nebein, i nije došlo nijednu hadisu. Kaže, vola, ej, kitabinu kutubi firklotešri. Niti je došlo u jednoj knjizi od fikskih knjiga. Da ova tema ima da se o ovom govori. I ovo kad vam neko ovako nešto kaže, i izazovao, kaže, šta priča svoj štoj tembi, nema nigdje tu, nema nigdje ta rič, nema nigdje koranu, sunetu, ni te koju knjizu došlo, šta, šta praviš o to vjerujem. I onda, naravno, kad se ovako prouče, kad se to kaže, još kad se to kaže u nekoj instituciji, gdje sam ja baš bio u jednoj ljetskoj š I kad dođe čovjek koji je doktor i koji je hafiz i kaže, e, ovo, što sam ja vama rekao. I onda čovjek dođe, znači, najmanju ruku baciti šubu, jel? I onda sad daj ti pitaj, traga i ovako onako. Ovaj, a Mislim, na onih koji su imali prije drugačije neko poimanje ovog pitanja. Oni koji nisu imali, jel svakako, dobro i dođe. E, uglavnom, odgovor na ovo ovdje, ova osoba koja ovako kaže, koja tvrdi, ima problem tog tipa što nije u stvari stražila ovo pitanje uopšte niso vratila, nije uradila studiju, ni, a, ni istraživanje. jelo li ovo tačno ovako da nije došlo u šerijeskim tekstovima, da nema ništa vezna za ovo, da čak došlo ni došlo i hadisima, da ni govorilo o lema o tome i tako dalje. Naravno, je li, ova, istina je suprotna od ovog ovdje, to ću mi navesti i opovrhnuti ovu tvrdnju, ali ona je izašla u vetar i ona se vrti. I ona postoji. Određeni su ljudi govorili, o njoj spominjali. A, naravno da je došla, znači, da je došla ova rič i ova tema došla je u Sunnetu i tu nekoliko hadisa samo u različitim oblicima ima tačno da znači u neko u dva hadisa je došla tačna rič spomen ta spomen ta rič ihtilat a, a u, u knjigama fikskim knjigama ili drugim islamskim knjigama Načito to na, mogli bi knjigu napisa samo po osam na navodimo naslov u kojim knjigama sve spominjete. Spominjete ta tema zabranjeni miješanja spolova i da je to šerijski sporno. Što znači da onaj koji ta ovo kaže znači to je preuzeo od nekog drugog koji, eh, koji je eh, lako misleno brzo pogrešno i lažno stvrdio nešto eh, što nije tačno sa šerijski strane. Eh, da odmah budemo konkretni što se tiče eh, što se tiče ove riječi miješanje spolova, ona je došla ni manje i više nego u Buharinu sahih. I tu u rivajetu od Ibn Đuređa kaže Ahbereni ATA, Obavijestio me, kaže ATA, sljedeći, kaže, govori o tome kako su žene tavafile oko Kabi. A on je to negirao a ta je to, uh, govor, imao je spor sa, sa halifom Ibn Hišamom pa je sa njim razgovaro o toj temi. Kaže, kultu kefe juhalitna ridžal. Govori ženama. Kako se one miješali, evo ta rič, juhalitna ridžal, kako se se žene miješale sa, sa muškarcima. Pa je, pa je on odgovorio, lem je kune juhalitne kanet a išetu radijallahu anha te tufu hađreten mine riđali, la tuhali tuhum. Kaže, nisu se žene, za vrijeme poslanika Salonac, nisu se miješale sa muškarcima. Kaže, Aisha radi allahu anha, kaunete tu, znači, bila je, činila tavaf, tavafila, hađreten, hađreten, znači, odvojena, odvojena mine riđali, odvojena od muškarca. La tuhali tuhum, nije se miješala sa njima. Pojenta je ovdje, dalovo kaže uh, tabin koji, uh, koji opisuje stanje u hadisu vjerodostojnom u, u, u Buhari opisuje stanje kako su uh, sahabiske konkretna Aisha radijalna kako su uh, obavljale tavaf oko Kabe ta tema da li da li se miješa kako se miješa kako prilikom tavafa tako da je uglavnom većina učnjaka uh, miješanje žena prilikom tavafa ubraja u mesele ono gdje je nužno gdje je nužno da se mora pogotovo kad dođe sa porodicom porodica ide sa njim sa uh, uh, muž ide sa svojom suprugom ako bi se odvojili ona posom izgubili se pogotovo sad kada su velike gužve to je tema za sebe poenta ovdje da došao u hadisu riječ miješanja žena sa muškarcima što je ta tema kojoj mi govorimo i, i čak spomenu to, to da se Aisha radila nije miješala sa muškarcima drugi hadis bilježi ga Abu Bilal ibn Hiban, Abu Da'ud, Tabarani i Baihaqi, u tom hadisu došlo od Malika ibn Rabi'i da je rekao radijallahu anhu, kaže Semiya Rasulullahi uh, Semiya uh, Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem, jaqulu wa huwa kharij greška, kad čuo sallallahu poslanika sallallahu da je rekao, a on je kaže izašao iz meščiđa Rekao Silić i izaši u Meština. A onda u opisu održi, kaže, fa htale ta rizalu meni sa, a kaže, pomješali su se, ovdje je ona riječ, jehtilat, fa htale ta rizalu meni sa, pomješali su se muškarci sa ženama u putu, kad su izašli iz Meština. Fa qale Rasul Linsanu Linsan, pa je poslani Salo rekao ženama, iste hirne. Kaže, sad čekajte malo. Ka fajne holej se lakinne, en tak pokne tarik, kaže nije navvamo, da idete sredinom puta, ali kun ne biha Fati tarik. Nava je da ide te puta. To soč posanika sem se. Fekane til mar to telsa pobil židar. pa kaže pa bi žena išla, kaže pa bi se prilepila uz zid hatta ina thaubaha la yata'allaq bil jidar min lusuqha bi cha kaže da bi ose kaži da bi ose njena odječa njena njina odječa njina halina njen džilbab se kaže uh, uh, vezao lepio za zid zato što je tolko bila išla prilepljena uz za zid ovaj hadis kao što kaže znači bilijeği ga bu daut u rivayatu drugom od ebu hurere ga bilijeği ibn hibban u svom sahihu. Ibn Hibban ga naravno ocijenio vrijodostojnim, šeheh Albani ga ocijenio dobrim, e, također šovernavut u, u jednom svom tahtiku, e, valorizaciji jednoj, ko debuda je ocijenio ga dobrim, prihvatljivim. U glavnom hadisu ima slabosti, ali ga, ga šeheh Albani i drugi učenjaci, zbog zbog ova dva rivata različita od Ebu Horeire, od dva rašta sabo u kojim nema velike slabosti u hadisu, gdje uh, izli su na stepen prihvatljivog hadisa. U svak slučaju, znači, i kad uzeli da je slab hadis, u njemu ide spomenuto to, to miješanje spolova i čak riječ posljednika da se ne miješaju. Da žene idu uh, po strani puta, a moškarci sredinom, a ovaj prvi u Buhari je jasanko dan po tom pitanju. Uh, dalje, Da ne ulazimo sad odma u to šta su rekli, koji su šerijski tekstovi koji, koji potvrđuju ovu temu, odnosno zabrano miješanje suprotni iz polova stacijom koje su spomenuli. Iz Korana imamo dva ajta s kojima učenjaci dokazuju, a onda imam hadisa, mnoštvo hadisa ima na tu temu. I onda ćemo spomenuti šta su rekli nekoliko učenjaka iz svakog mezeba šta su rekli za ovu temu. Znači, da je to poznata. I to prvi učenjaci ogometa, ne ovi potonji, koji su govorili o toj temi, što znači da je opše poznata tema, da je to jasna stvar. I oko toga nije bilo dileme među muslimanima. Dilema se pojavila tek u zadnji vrijeme i tome, tome mi namjer sada govori. Znači, dilema je nastala kad? Dilema je nastala onda kad se pojavili takozvani duat, daje, koji pozivaju u miješanje spolova. Misionari. U islamskom svijetu mi govoro, znači, a ono što je bilo u islamskom svijetu prenijelo se i kod nas, naravno. Ti koji koje spozivali umješanje spolova, oni se mogu vratiti na skupinu književnika ili pisaca, skupinu učenih ljudi, spomenut ću o njih trojica su među njima bili, najpoznatiji se istakli po tom pitanju, onda se pojavili među drugim skupima navešću na znači odmost uh, ovih orientalista koji su podlo i ja nisko tu stvar uh, podkopali u islamu onda od sekularista pa od novinara pa onda od modernista među muslimanima pa onda ovi uh, odrižene ženske organizacije koje su sve ovo prihvatile i onda pritisak od međunarodne zajednice oni došo kao el ovaj kao vrh na sve ovo kao šlag, da, da to on začini, da se to, to spravede u praksu. I naravno, ovdje je neobilazna stvar, a to je okupacija muslimanskih sredina u strani keafiske zemalja u ovim kolonijalnim ratovima, u ovim zadnjim ratovima, naravno to je dovoljno do toga da je da ovaj propis, da je ovo, ovo, ovo, ovaj adab, ovaj propis islamski je okrenut na opačke u islamskom svijetu, nažalost. osim mjesta mjesta kojima se Allah Žilšanus milovao, Što se tiče knjiživnika, uh, pisaca, među njima se najviše istakao Nedžib Mahfuz. Možda nekog čitao neke njegovih knjiga, to je egipatski pisac, poznati egipatski pisac koji je poznato je po tome što je pozivao da se Arapi muslim, muslimani, da se muslimani trebaju ugledati u potpunosti na zapadnu civilizacijsku kulturu. Sve što ima kod njih da prihvate do uzgo I da to izlaz, da to spas i naravno pozivao e, u kufr, u nevjerstvo, ostavljanje vjeri i tako dalje, ali posebnu ulogu i značaj je dao na tome da pomogne sirotovi muslimanski ženi i da je izvede jel, na svjetlo slobodi. I poznata je njegova knjiga, e, vjerovatno je majka od nas prevedena, Euladu, Haretina, djeca, djeca iz, iz mog iz iz moje mahale Ilkaksović prevodi kako se to prevodi kod nas. Ovaj poznata knjiga za koju je dobio Nobelovu nagradu, ne manje ni više nego Nobelovu nagradu. A kad musliman dobije Nobelovu nagradu, šta znači moras dobro, potrud narod ne, ne daj Nobelove nagrade u ovim naučnim oblasima, ovim zaista naučnim, eksaktnim naukama, nego obično ovakim društvenim ovamo, kad se dobro podru, potrude da da popljuju islami i muslimana i muslimansku istoriju kulturice zaći, onda dobije Nobelovu nagradu. Kao što je ovaj dobio 1988. godine. Narodno njegov je poznata izreka. Vjerojatno kopirač filozofe zapadni kaže in ne lahe padmate, to, to on pisao, o tom govore, kaže Allah Jelešanu je umro i u to je pozivio. Znači čisti ateista bio i pozivao u ateizam, u sve vrste nemorala, onako kako ima na zapadu, tako treba biti kod muslimana. Znači veliki borac protiv bila kakvog ahlaka, morala, vrijednosti, poštenja, stida i bilo čega drugog. Znači, po je poznati, u tome se kao, isto kao, ali ovdje ga spominju na ovom mjestu, jer je on je, on, on je onaj koji je bio javno, otvoreno, jasno počeo da poziva i potrebu i da je to u stvari vid, vid oslobađanja muslimanke, da ona treba izaći na ulicu da pomiješava se muškarcima, zajedno sa njima rame uz rame radi itd. I on je znači veliku, veliki doprinos, taj negativni dao u muslimanskom svijetu. Naravno, ove stvari su uglavnom počele iz Egipta, znači u muslimanskom svijetu. Fesad u mnogim stvarima prvenstvo počeo iz Egipta i nije slučajno da je zovu Egipta, tjel tako, Umud Dunija, Majka Dunjaluka na dunjalk na nju na što počoje i tako dalje, ali i u fasadu Arasmu zvijeto znači Egipat se uh, u tome može negativno pohvaliti. Druga osoba, druga osoba je evo Mustafa Amin, takođe pisac, skinju, uglavnom više najviše je bilo se uh, značaja znao po strani na novinarstva. Euh veliku veliki značaj dao širenju o, ovog ove Ovog, ovog poremeća, ove devijacije među muslimanima, pozivajući ženu muslimanku da izađe, da je to normalno, da je to u redu, da vjera to. U, uglavnom, znači, sličilo nešto koji neđive u mahfuzu, čak se ismijavao sa islamu, sa islamu, islamskim profesima po ovom pitanju i tako dalje. Glavnom, njemu se pripisuje također da je dao i naravno bio podupret od, od, od stranih i organizacija i država i tako dalje u svojoj borbi za, za oslobođenje napredak muslimana, reformu muslimana muslimanskog umeta, ali znači bio je poznat po tome da je hvalio, da je hvalio, pisao je znači noviske članke, knjige i tako dalje, priče, romane. Ali ovo što je poznat poznate da je hvalio da je hvalio pogotovo poznate ličnosti na zapadu poput predsjednika država Amerikana eh, Roosevelta predsjednika države Francuske, eh, američke, američke države ili ili francuski gdje je hvalio njihov eh, njihov nemoralni život pored regularne žene koju su imali, imali su ljubavnice. I kako su kako stvar ta od zapadno društvo prihvatlo njihove ljubavnice i uh, kako su prihvatili čak njihove ove prve žene one zvanične legalne žene prihvatili oni tu stvar mnogo hvalisav a u stvari sve, sve kontra kako kod muslimana još ta stvar nije kako su muslimani zaostali isto u stvar prežvakali stvar kako treba kad se to desi kod muslimana to će biti vrhunac napretka oslobađanja oslobađanje muslimana napretka muslimanu islamskog umeta Naravno, kad se ovo podrži od strane države i ovako se radi širi ove ideje, nema sumnji da to ostavi velikog negativnog traga među muslimanima, koji onako, jer mnogi zbog svog neznanja i džehla, osjećaju veliki teret u, u islamskim propisima. E, među njima, treći od, od književnika koji je sisa to je Taha Hosein. Zanimljivo je za njegde je bio e, od svoje pete godine slijep, oslijepio. Vrlo rano je naučio Kurana na I posebno se, znači, istakao u pozivanju, u miješanju suprotnih spolova, pozivanju, znači, u ostavljanju vjere, činenja nemorala, pijenja, alkohola, čak, znači, javno, otvorno pozivao, znači, da se pije alkohol, da se koristi droga, zinalog, da se čini, da to ustvar nije zinalog uopšte, jel? to je sloboda, prava, izbor svakog pojedinca da... da živi s kako hoće, pa onda također homoseksualizam, lezbijstvo među ženama, kamata na stav vrata, zločine određene koji su čarijeski tretira zločine, koje njeg je to bilo u redu, normalne i tako dalje. Uglavnom, ponosio se time da, da sebe istakne kao velikog sljedbenika, pobornika jel, zapadne kršanske keafirske civilizacije, koji on s ponosom smatra da imosan treba i sledi da se priključi toj povorki napretka i za ostalo si tako dalje. Uh e, narodno za ove stvari bio ovaj poduprt od, od, od strane države i od strane, uh, od strane ovaj zapadnih zemalja na razno razne načine uglazimo detalje. To je što se tiče književnika, I on se pa, pa se onda zašto spomnje knjižnje, zato što su odigrali veliku negativnu ulogu. Naći pom pitanju. Počelo je to iz Egipta, a sve se ono posle širilo u druge arapske, arapske zemlje. Njego zajednički jezik arapski jezik i to se jako lahko i brzo širilo. Ali presudnu ulogu naravno u ovom povom po pitanju su odigrali, odigrali određeni šejhovi, određeni daje, e, islamski trudbenici, radnici za Allahovu vjeru. Među njima, a vjerovatno je poznato, najviše se istakao šejh Kardavi, doktor Jusuf Kardavi. Znači po pitanju on se uh, podobro izdvojio odnosno na ostale učenjake savremeni i oni koji, uh, i koji negiraju ovaj propis i pozivaju njegovu suprotnost, uglavnom skriva je iz se iza leđa šeha Kardavija, doktora Jusfa Kardavija. Da ne pričamo sve ko je Kardavij, kada je rođen i o njegove učenosti, znanju i tako dalje. Ono što je poznato, vi dobro znate, znači da, je, da su mnoge stvari šeho Kardavija, dobri i stvari, pogotovo zadnje vrijeme koju radio, njemu je prigovoreno mnoge stvari, ne samo ovaj, ovaj on je, znači, prigovoreno mnoge stvari počeo, znači, da je da je, kako kaže se, jel, ovaj, razvodnio, znači, ublažio a, mnoge šerijaske propise koji su bili e, jasni a, koji su i dan danas jasni a oni je na drugačiji način pojasni počevo od, od akideskih stvari od ahlaka, pitanja mesila izan za ženu i fika i tako dalje a, znači po pitanju akide vam je poznato da da on zastupa stav da sve šarije ima da se on ehlus unval džema i zapravo da je naj, najispraniji stav po pitanju sifata da je to stav onaj koji u najgori kod selefa a to je tefvid da prepuštamo Allahođiršanu značenje njegov sifata da ne znamo šta to znači <hle> Također, znači, uh, skoro većinu svoga života je se borio uh, za lijepe odnose sa šijama, rafidijama i tretirajući njih uh, da su oni, da je, da je razilažen veđu nas i njih, da je ono sporedno, nije u bitni suštinski stvarima, čak nije akidecku, nego ovo, ovo nekim, jel? političkoj, političkim ili fikcijim pitanjima. Naravno da bi to, da bi promijenio taj stav zadnji, za sadnjim vratom koji se desio u, u Siriji i da je ovaj okrenuo, jel, ovaj, okrenuo a, mač, oštricu protiv njih, ali opet jedna zanimljiva stvar, da, da to nije uradio zbog toga što su oni na akidi skrenuli, nego zbog toga što su koliko zločina uradili, izdaja a, a, prema muslimanima, sunnima u krajima gdje žive u Iraku, u Siriji, na drugim mjestima. E, dano duga je tema pričati o tim stvarima o kojima Šehr Daviš, što smo sporlučenjaci. Ovo ne govori od sebe i svog džepa, nego ono što smo učeni ljudi pregovorili i što je uopšte poznato, jel, vratno, svi znate za to. Ali on se istakao ovdje, znači, i ovo ima vezi, znači, govorimo sa ihtilatom, sa miješanjem spolova, e, istakao se sa mnoštvom pitanja u, o, po pitanju propisa vezani za ženu muslimanku, gdje on došao kao neki, jel, kao neki princ koji da daje neke nove propise koje odgovaraju savremenom dobu i tako dalje koji ono što drugi kažu olakšice nekakve određene jel tutom je bio poznat i naravno drugi učenjaci odgovorili na te stvari koji on, on ohalalio i smatrao da su one u redu da su da je dozvoljeno da se da, da žena muslimanka da se tako ponaša i uh, između ostalog poznate uh, šehr kardav je poznat po svome menheđu menheđu fiqa tejsira fiqa olakšica koji je baziran na tome, razumira se možda nekoliko riječi, nači nema sumnje da on učen čovjek, da ima širijeskog znanja, ali kad dođe određeno neko pitanje, spomene stavove učenjaka, spomene stavove učenjaka, njihove argumente i tako dalje, a onda kaže, jel, ispravljan stav po ovom pitanju je, izabere stav od onih što je spomenuo, 3, 4, 5, 6, izabere onaj stav koji najviše odgovara ljudma u mjestu sredim gdje žive. Ima li on argumente? Zato ne ima argumente. Najjači argument da to njima odgovara. I naravno, taka, to je taj fikr testira, fik davanja olakšica. Ljudma znači imamo pet stavova uh, učenjaka i uzaberimo onaj koji odgovara muslimanom od toj sredini koji pitaju za, da bi bili na zapadu ili u islamskom svijetu i uh, tako dalje. Taj njegov način, normalni drugi su ovaj, slijedni, takav takavi slijede dan danas taka fik uh, olakšica, slijednja na fika olakšica u vjeri. Ovaj, uh, to je tema za sebe, o njoj se može posebno govoriti, ali ovo dolazi sa te strane, uh, znači on je među prvim poznatim većim uh, šejhovima uh, došao sa, sa tim stavom da, po, da poziva umješanje spolova muškaraca i žena kod muslimana. I poznaci oni njegove izreke, <clears throat> poznaci oni njegove izreke, onaj duži govor kada je rekao Kaže, nažalost, kaže, ja sam e, 70. godina, kaže, išao u Ameriku, da ne spomnje naraskom kaže, da bi pristuo određenim e, seminarima i sličnim jel, e, skupovima gdje je držao predavanje i tako dalje, islamskim, i e, kaže, održavaju se predavanja, e, a kaže, žene budu na jednoj strani, muškarci na drugoj strani. A onda on kaže, fetešedud galebel mučtemeat hunake, kaže, pretjerivanje, kaže, pobjedlo i sredine, kaže, ovaj, sredine tamo na, na zapadu, jel. Kaže, faredu teka lidala mučtemeat garbinevso, kaže, obavezali su, kao neki tam, ko vjerojatno misli na Selefije, kaže, obavezali su ljude da slijedi neki običaj, kaže, čak i u zapadnih zemljama kaže kai pa su ehad aqwal mutashaddide pa suzi li kaže najješči stavove wa tarak al aqwal raja ostali su kaže oni, uh, oni bliže i spravniji prioritetniji stavove Fa, kaže vo asbaha rijal lahum makan lil pa su su napravili kaže da muškarci imaju posebno mjesto odvojeno od žena prilikom susreta oni tu negirao stvar na, na drugim mjesecima na drugim mnogim mjesima je govorio jel, uh, da to nema osnova da da je ispravno da je dozvoljeno miješanje i tako dalje da je to žesto da je to ješči stav učenjaka u Ugmet međutim videćemo posle jel da tu stvori jedan jedini stav volio da možemo naći nekog stava učenaka koji je da je to u redu da je miješanje neoprado muškaraca i, i, i žena koji nisu jedno drugima da je to ispravno šerijski da to, i da je to oko toga ima razilaženje. i naravno uz ovo je još jedna zanimljiva stvar rekao kaže uh, u ovim, u ovim, i, ovim slič, i ovim sličnim ovaj susretima Uh, uh, kaže tu je prilika da vidi mladić djevojku pa kaže, uh, pa, uh, pa kaže ona mu se svidi raspita sa onom pa je kaže Lašanu jeftahullah qalba kaže Lašan mu otvori mu srce pa kaže i zato bude da, da se formira muslimanska porodica da se uzmu jel u takvim susretach kakvim da se miješaju uh, pa čak su došli za njema stvari po ovom pitanju ovaj da ima da, da se pojavilo da kod njih imaju ovaj poznat vi znate poznato pravilo sed do zaraja poznato znači fisko pravilo zatvaranje puteva koji vode u haram ono sve što vodi u haram a, postaje haram samo po poznato je fisko pravilo koje ima svoje šerijaske osnove a onda se on došo sa obrnutim pravilom kaže fetho zaraja otvaranje puteva otvaranje puteva da, koji kaže ovo Treba otvoriti puteve mladićima djevojkama na zapadu da su poznaju da ne došla djevojka na zapadu muslimanka u situaciju da, da kontaktira sa nemuslimano pa se uda za njega treba otvoriti puteve da se mu, znači muslimanski mu, muškardskoj nisu mahrem muslimankama da se zajedno druži, da se spavaju da se kaže otvaranje puteva radi kaže kao za novi kao to novi novo fiskopravilo znači srodno situaci kaže treba otvoriti puteve ono što inače pri bilo zatvoreni putevi Između ostalog, to je došlo do ovoga. E, također ovo, znači, među prvima se istago šejh še Jusufa Karavi, među drugim je bio Hasan Turabi, doktor Hasan Turabi, sudanski presjednik, bivši... E, Zanjeg neki tvrdi da je učen, tako dalje. Uglavnom, ispravljamo, kao kaže drugo članci, da je, da je, da je nadri učan, ili kvazi učen, da nije imao šarijesko znanje, jer sad u nakim stvarima koje došao, onako učena osoba nešto ne može da kaže. Uglavnom, bio prijednol na političke stranke. Njegov otac je bio pri njega, njegov bio otac je Kadija u Sudanu. Između ostalo ono što čemu on postao poznat po tome, znači da je žestoko sa, ja, jako, velikim, sa jako velikom ohološu napao Velike, velike, krupne šarijatske propise u islamu. Napao ih i omolovažio i smatrao da, da, da je treba promijeniti da to nije od islama. Imeđu ostalo to je ovo miješanje spolova. Znači, on je direktno pozivao i, i obazivao, narod, načinom kada je došao, bio jedno vrijeme, određeno vrijeme kao predsjednik, smatrao da nema nikakve smjetnije između da, da se, da se znači, muškarci, da se sastaju i budu u kontaktu sa ženama kojima oni nisu mahremi, da, da to znači nema u šarijetu zapreke za tu stvar i čak ustvrdio, kaže, da su ashabi, da ashabi, kaže, nisu barali poglede, da su gledali druge sahabike, kaže, jer su i znali, kaže, po njihovim licima, po njihovim izgledima, kako tijeli imaju, znali si, kaže, po Pa onda, kaže, također nema smijete da se muškarci rukuju sa ženama koje, koje, koje, koje su njima stranke, nisu čak, kaže, je obavezivanje, pokrivanje ženi muslimanke i svat, sva ova, kaže, ova žestina ovim propstvima, kaže, odvelo je muslimansku omladinu da, da, kaže, da slijede zapad, zato, kaže, što smo i otežali vjeru i otežali islam, pa oni zbog ovih stvari totalno ostave vjeru i ode slijede zapadnu civilizaciju i zbog toga je pozivao i na ljubav, da treba ljubav da postoji, da se zaljube mladići uh, devojka prije braka, da se zaljube kako bi u braku bila noga, i tako dalje. Znači, jako, jako, ovo govori vezano za ovu temelju, a u drugim propisima i tako dalje da ne govorimo, jako je daleko otišao negiramo njegi propisa. Ali eto, nije, nije bio učen čovjek, pa sad s te strane treba plahojno odgovarati. Također, među njima se istakao Raš veliki poznati islamista iz Tunisa koji je ko radio velikog hajra jedan znači možete reći islamski mislilac političar koji je vodio jednu poznatu stranku Nehda preporod Koji je vodio u Endelosu jedno određenim. Međutim oni je doživiju jedan jedan promjen, jel, U početka bio islamista pozivao na narodno podutje samih hrvan musliman pozivao je ovaj vraćanje islama, islamski vrijednosti. Tako da ćemo jedno vrijeme da doživiju neku promjenu u pitanju, gledana na određene stvari. Između ostalog, ovdje je postao poznat u svojoj sredine. Znači ovdje govorimo za ljude u određenim ovaj, određenim sredinama muslimanskim koji su ostali velik trag ovaj u Sudanu, ovaj u Egiptu, ovaj u Tunisu i narod to sproširilo dalje u druga mjesta, islamska, Rašid Ganuš je bio poznat po tome da je bio veliki borac izlaska žene muslimanke van kuće, miješanja sa ljudima, da radi zajedno sa, sa, mješa, sa muškarcima i tako dalje, tvrdeći da šarijatski nema nikakve smijetnje, da, da, da nema u šarijetu nikakve zabranje da se miješaju uh, žene muslimanke sa, sa muškarcima koji njima nisu mahremi i da to od nje vjera ne traži, da je to stvar za ostalost i prošlost i da je jedan od razloga kaže, kad je nastalo, kad, narod nije mogo negira šarijatske tekstove koje, odnosno stavove učenjaka koji su pisani o govorene o ovoj temi pa je rekao kaže razlog za ostanka muslimana je u tome što su što su učenjaci kroz historiju kaže zabranili miješanje spolova muškaraca sa žena da to nisu vladli kaže ne bismo smali došli na ovakav stepen zaostalosti da ne bi ispa lile ova da da prešućujemo saudi u saudiju se takođe pojavili određeni koji su pozivali miješanje spolova pogotovo je bilo istakao se zadnje vrijeme uh, jedan direktor uh, najmanje i više nego oni hej e šerijje šariatske policije kako je tamo zvao šerijske policije koja inače nadređuje dobre odaje da zna na ulici u Mekki ta je osoba javno izašla i pozivala da raspone po imenu pozivala u, u to da, da je dozvoljeno da isprano da se miješaju muškarci i žene zajedno u školama van škola bilo kojim mjestima i da to islam njima nije zabranio nije spriječio i onda je bilo je, ovaj predla je kap po ovom pitanju kada je kada je izašao prije neki 6 godina Uh, ministar pravde u Saudijskoj Arabiji, koji inađer bio od Talebotul Ilm, osoba koja je tradila znanje, imao šarijetsko znanje u, u šarijetu, zvanje i znanje. Izašao je sa tom također izjavom da šarijet ne, ne zabranje i miješanje spolova, odnosno to je bilo samo uvod kako da se u Saudiji, jel, dozvoli da, da u školskim institucijama da se pomiješaju uh, muškarci i žene, što još uvijek je zabranjeno tamo, <clears throat> osim privatnim školama. Uh, pa je ovaj, znači, ministar izašao tako, pa mu je žestoko odgovorio, ni manje ni više, nego, a tarifi, i to sa ovaj. obraćanjem uh, koji je bio pod naslovom uh, El Adla Jave Zadl, budi pravedan o, o ministre pravde. I onda mu je pozao kako ona na jedan jako ovaj, zanimljivi i lijepi se patičan način da mu kaže jel, kako osoba koja traža šarijesko znanje koja se veća na kurana sunet koji je ovako kanako i onda dođe za jednu stvar ovako koja je toliko poznata i u šarijeskim tekstovima i u, sa ovima učenjaka, sa ovima i tako dalje i onda dođe osoba to kontirirati. Znači kako može to jedna, jedna osoba koja traži šarijesko znanje, gdje je, tu, gdje je tu pravda? Koja pravda? Pravda... Znači, u, u, u tretiranju i govora o, šir, o širijevskim propstima, o tumačenju vjeri. I tu treba pravde i zato ga, je, zato ga je na takav način se oslovio prea njema. E, uglavnom, malo prije sam spomenuo, znači, među ovima, nakon što su spomenuli, znači, pisce, književnike, u, određene učenjake, daje, koje su pozivali ovo veliku ulogu, su odigrali i a, ovaj Znači, A, znači, njihov, njihov problem je bio to što se to na jedan jako podal način, znači, uskriveno je njihovim tekstovima, orijentalisti, naravno, mislijo na orijentalisti, znači, na jako skriven podal način su to provukli muslimanima u knjigama. Šta je problem kod Mustaširka? Mi, mi dan danas imamo u mnogim muslimanskim, islamskim školama, fakultetima da se, da se u određenim te, temama, obrađujemo u određenim temama, vraćaju na ovi orientaliste kako mogu vraćati novi italiste, kad su oni izgradili svoje istraživanja, naučni studije pravom muslimanima, na jednoj pozadni, a to je, nema sumnje, da, znači, da dovedu muslimane u sumnju svega ono što ima od vjerije. Poslije toga su istakli, naravno, sekularisti, pojava sekularizma poznata kada je došla pa ovi modernisti među međumuslimani, muslimanima, oni govore među muslimanima. Jasna je stvar da to neko duže od od nekog muslimana. Kad se ovo pojava među muslimanima, onda je to problem. Takođe no, novinarom muslimanskim ovim časopisima, novinarom u arapskom svijetu i ženske organizacije koje smo spomenuli, da bi na kraju jel to došlo da se dan danas znači imamo imamo ovaj, ovaj, ovaj međunarodni E, svjetske e, organizacije koje, e, koje nasilu traže da se sprovedu određeni e, određeni e, vidovi miješane spolova muški i ženski pogotovo traži znači u aravskom svijetu znači traže to bude u osnovnoj škole u srednje škole i kako moja država se bori toga koja već nije poremećena traži se čak su određeni stvari uslovljavaju kazni i tako dalje traži ovaj ali uglavnom znači ono što je poznato u aravskom svijetu je ova stvar poremećena sa kolonialnim osvajanjem i sa time znači došao znači ono što kaže ovaj sa time dovršen čin, svršen čin da se to sprovede u praksu. Od stataka, znači o čemu govorimo, od stataka, kod nas u našoj zemlji, mi imamo ove medrese, ove medrese srednje škole, ove vjerske medrese, imamo, u njima vi znate dobro da nisu, još uvijek nije nisu pomiješani spolovi, kada su, kad su djeca, djevojke u srednjoj školi, momci, odvojene su im škole, a to je od ostataka ovog propisa. Od sada stada taka propisa, znači mu je bio hanefijski mezebi koji je bio sprovođen kod nas i u Bosni, dan danas je tako, iako ima i inicijative, ideja, ima da se to promijeni. A od, od nebuloza je to da kad tamani ovaj, taman pobertit ufati tamo u srednjoj školi, i kad najčešće mi jeku bude kad uđu na fakultet onda ih pomiješaju zajedno na fakultetu su pomiješani naravno što je ovaj ovaj saširijski dan neprivatno i nije normalno i ovaj bilo prilično i da se u osnovi pomiješaju a da posle razvoje kad već ovaj dobe osjećaj za drugi spol aleto takva je stvarnost i sovim smo napravili jedan jedan lagani uvod u ovu tematiku a sljedeći put išao za ovaj pomoć govorimo o kratkim šerijskim tekstovima i govorimo o Čenjarka četiri mezheba i i uh, negativni, posljed, negativni posljednicama poremećaja ovog pitanja među muslimanima subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la